якщо це правда. Випийте і дайте дітям попігульці йодистого калію, якщо це правда. Не вірю. Чижов ще раз випив олії і влізав у костюм, який тримала дружина. А як ми будемо знати, що сталося? Як? У нас же діти. Я крикну звідти, почуєш. Прислухайся, відповів Чижов, щоб від нього відчепилися. мчать коридорами реакторного приміщення лікарі з ношами інші біжать уже їм назустріч несучи смертельно ураженого радіацією і опіками реакторника костюм на ньому обгорів закривавленого обпеченого обличчям майже не впізнати очі заплющені волосся обпечене Пошерхлі губи щось намагаються сказати, але кому зараз до того, щоб зрозуміти, що саме? Мамо, води, жити. Один із лікарів, які несуть важкохворого, встигає сказати, розминаючись із тими, які біжать їм назустріч. За другим сходовим майданчиком біля телефону, негайно. Підземний бункер під атомною. Низька, укрита вологими плямами бетонована стеля із лампами денного освітлення. Стоси чистого робочого одягу реакторників, білі, чорні, сірі. Літня жіночка видає їх чоловікам і жінкам, які вже прибувають на станцію за викликом дозиметристи, інженери Оператори. — Записуйте, дітки, записуйте самі, хто що взяв, бо я ж без наказу видаю, а в мене зарплата 90 рубликів. Беріть, беріть, але записуйте, мені ж звітувати, от горечко. Те, що сталося, мамо, либонь довго будуть описувати. Відомостей не вистачить, відповідає їй молодий, але з густою борідкою хлопець. Чоловіки і жінки переодягаються тут-таки у залі, майже не соромлячись одні одних. Переодягаються поквапом, не звертаючи уваги на багатолюддя. Лише деякі з дівчат просять одна одну заступити їх від чоловічих очей. Хоч ті й не звертають уваги. Не до цього зараз. У меншому, дальшому залі бункера за столом з кількома телефонами сидить Голобородько – у білому марливому респіраторі, у білому новому комбінезоні. Біля стола стоїть Нечипоренко, блідий, розгублений. «Іди і шукай Мировича!» «Без Миколи не повертайся, сучий сину!» «Ти чого залишив вахту?» «Де мій брат, Микола Мирович? Що я скажу його дружині, братам, матері?» «Що скажу, дезертири?» «Дайте...» Дозиметриста? Там ще сотні рентгенів б'ють напряму Василю Петровичу. На безглузду смерть посилаєте? Мені тільки 27 років. Бери, бери, кого хочеш, тільки знайди мені Мировича. Дзвонить телефон. Голобородько піднімає трубку. Голобородько, заступник головного. Так. Під час зупинки блока відмовила аварійна система. Тепловий вибух? Ні. Це домисли панікерів. Технологічний викид в атмосферу. Які там жертви? Зараз прибудуть Йосип Кузьмич і Юрій Гнатович. Усе буде гаразд. Не знаю. Це їхня компетенція. Їдуть. Уже викликали. У кутку, заховавшись за інших жінок, переодягається Наталка. Нечипуренко відразу впізнає її. Тіло, розпущені коси. Нечипуренко, Наталка. Голобородько наказав супроводжувати мене до турбінного залу. Швидше, наказує він, пов'язуючи собі новий респіратор. У мене нема дозиметра. Спокійно відгукнулася Наталка. Жінка, що застоює собою Наталку. Нікого немає. Хтось забрав ключ і щита від дезометричної. Вахтерка каже, що Голобородько, а він каже, що не брав і в очі не бачив. Це мало скінчитися з нашими порядками. Треба зламати двері, грячкою хлопець із борідкою. Так Голобородько директора і головного жде. Убігла до бункера дівчина в легкому платтічку. Лице перелякане, помада розвеськалася на губах, Вся тримтить, як у пропасниці. Ой, якого страшного несли до швидкої. Страшніший замерця, обпечений весь. А санітари усе біжають, біжають. Я не піду туди, не витримаю. Я не можу бачити крові. Цить, цикухо. Треба було у двірнички йти, а не в дозиметристки. Хитки в кіно продавати. Закрійницею в ательє. Ні, в дозиметристки. Малинка. Гузном перед начальством вертіти. Манікюритись на роботі. Про мужиків цвенькати. Голосно, але не злобиво прогула жінка, за спиною якої переодягається Наталка. Нечипоренко вбігає до голобородька. Є, Мирович, є Василю Петровичу. Повезли його до лікарні, живий. Ти бачив сам? Своїми очима. Обпекло його здорово, але живий. Щойно понесли санітари. Уже у дорозі до лікарні. Давайте виламаємо двері до дозиметричної. Жодного дозиметра нема. Не не в своє діло. Треба було аварійку вимкнути на кілька хвилин раніше. Злочинець. А я йому квартиру вибиваю у профкомі. Так вас же не було. А указівок вони залишали. Я був. Запам'ятається назавжди. Тільки сидів у кабінеті головного. Міг додуматися і подзвонити. Радіоактивна хмара над атомною. Розповзлася у пів неба і повільно рухається на північ, куди стиха подув вітерець, що на землі майже невідчутний. Довкола станції у доволі великому радіусі горять розкидані під час вибуху шматки палива. Яскраві свічки гейзери в траві. На бетоні, асфальті, на дахах приміщень промислового майданчика у вибитих вантажівками баюрах з болотом булькають і киплять ці ковбані. З них виповзають мляві, напівживі жаби, ропухи. Виповзають, але втекти від небезпеки вже не можуть. Ні повсти, ні кричати, немає сили.